Kapitola 38 Návštěvníci procházeli rozesmátým davem. Jošu si pomyslel, že rozložení a architektura města jsou dost neobvyklé. Dálo se, že rozložení ulic nemá žádný systém, byla to spletina navzájem se křižujících ulic a uliček, které často končily v lese, jako kdyby se tím směrem vydali o své vlastní vůli. Sami budovy pak vyrůstaly na základech, které vypadaly velmi starobyle. To všechno dohromady budilo dojem místa, které se velmi dlouhý čas pomalu, ale neustále rozrůstalo. Zdálo se, že stavby vznikaly vrstva po vrstvě jako stromové kruhy. Bylo ale také vidět, že tyhle staré budovy pomalu mizí pod stavbami mnohem novějšími, jako kdyby se v poslední době, možná v několika posledních staletích, přicházelo mnohem víc lidí. Tedy v době odhadoval, kdy se počet obyvatel na prvo zemi začal rychle zvětšovat a tak se i ve šťastném přístavu objevovalo čím dát tím víc ztracených. Ješua se vydal na procházku po břehu řeky a začínal pomalu chápat, jak tady lidé žijí. Všude na březích byly stojany, na nich se sušily ryby, většinou podobné lososům, velké, krásné kusy, čistě naporcované a další, někdy vyuzené, vysely v příbicích. Nezdálo se, že by kdokoliv nějak těžce pracoval, ale v řece viděl vrše, pasti a sítě a zahlédl několik mužů zpravujících háčky, šňůry a harpuny. Přesto tam bylo i několik obdělaných polí, jak zjistil, když došel kousek dál, na kterých ovšem rostly jen převážně brambory. Byla to samozřejmě současně potravina pro případ nouze a také zásobárna brambor do vkročců pro těch několik lidí, kteří při vkročování ještě v kročce používali. Řeka prostě poskytovala zdejším obyvatelům prakticky všechno, co potřebovali. Jak mu řekli přátelští obyvatelé, mnozí s velmi zvláštními přízvuky, během taho lososů přichází všichni obyvatelé, jak lidé, tak trolové, křece a doslova sklízí ryby. Ryby, které plní řeku tak, že se voda vylevá z břehů. Byly tam samozřejmě i jiné ryby a Joshua viděl velké hromady z kořápek, ústřic a škeblí. Štědrý byl i hustý les, jak Joshua poznal podle košíků plných lesních plodů, želodů, lískových ořechů a celých tít zvířat, jejíž jména samozřejmě neznal. Proto tady nikdo nefarmaří. Zamumlala vedle něj Sely. Nebo skoro nikdo. Země je tak štědrá, že to nikdo nepotřebuje. Tam na prvozemě budovali v téhle oblasti předkolumovští lovci sběrači společenstva, stejně složitá jako ta farmářská, ale jen s minimální námahou. A žádná bolová záda. Tak je to i tady. Rozpršelo se a Sally se rozesmála. Možná, že proto šťastný přístav vznikl právě tady, na jednom z nejštědřejších míst na světě. Kdyby tady pořád nepršelo, byl by to dokonalý ráj. Všude kolem byly ale trolové a to bylo něco, co by člověk na prvozemi ve státě Washington neviděl. Humanoide se proplétali mezi lidmi s obratností a opatrností, které by Joshua od bytostí podobných křiženců medvěda a prasete chodícího po zadních nohou nečekal. Očividně, špo, očividně spokojené soužití lidí a trolů a jednotné přivítání, kterého se od nich návštěvníkům dostalo, dodávalo celému místu ovzduší klidu a míru. Bylo paradoxní, že právě tohle Jošu znervozněvalo. Nedokázal přesně říct si proč. Měl pocit, že s troly takovým způsobem vrostlými do lidského společenstva je všechno až příliš klidné. Ne je tak docela lidské. Nebylo to poprvé v životě, kdy cítil podobný vnitřní rozpor a zmatek. Na tomhle místě bylo pořád ještě mnoho věcí, které musel pochopit. Na náměstí si pak najednou jeden z trolů sedl na zadek, na zem a začal zpívat. Netrvalo dlouho a ostatní se k němu připojili. Trolý zpěv byl vždycky výjimečný. Jakmile zazněl, měli jste dojem, že vás přikoval na místě způsobem, o němž Šiošu a věděl, že jej nikdy nedokáže vysvětlit. Zdálo se, že pokračuje dál a dál. Mohutné akordy, které se odrážely od vzdáleného lesa a přece, když zpěv skončil a Jošua se podíval na hodinky, zjistil, že to trvalo jen necelých deset minut. Seli mu poklepala na rameno. Tohle je to, mládenče, čemu se říká u trollů na slovíčko. Delší rozhovor může trvat celý měsíc. To zahřeje u srdce, co? Tak trochu strašidelným způsobem. Někdy je najdete na mítině, jsou jich stovky a všichni zpívají. Každý sám, aniž vnímá ty ostatní, až pak najednou skončí v jediném akordu, jako Tomasteli svíte, jako by se to na člověka řítilo od někud ze čtyřrozměrného prostoru. Znám celý talisov kanón, Sely, odpověděl Lopsang. Je to velmi dobré přirovnání. Jošu se rozhodl, že tentokrát se nedá vynechat. Slyšel jsem o talisovi. Sestra Agnes řekla, že kdyby žil dnes, jezdil by na Harley. Jenže na druhé straně. Podle ní by většina jejich hrdinů jezdila na Harley. Zaznamenávám v té melodii určité vzorce, pokrašoval Lopsang. K analýze budu potřebovat nějaký čas. Tak to vám přeju hodně štěstí, panáčku, už klíbla se Sally. Znám troli celé roky a dokážu sotva odhadnout, o čem mluví. Ale jsem si dost jistá, že v tomhle případě mluví o nás a o vzducholodi. A nech se setmí, bude totéž opakovat každý troll na tomhle světa díle, dokud to nebudou umět naprosto dokonale. Tyhle písně představují něco jako sdílenou paměť, alespoň já si to myslím. V písních je dokonce i jakýsi kontrolní mechanismus, který se stará, aby informace, které všichni trolové dostanou, byly naprosto stejné a bezchybné. Nakonec se pravděpodobně rozšíří po všech světech podle toho, jak bude migrace trolů probíhat. Dříve nebo později bude každý troll, s ním se spojí, vědět, že jsme tady dnes byli. Ostatní její vysvětlení vyslechly mlčky. Josuovi to náhle přišlo jako úžasná, tajuplná věc. písněvá paměť, která obtáčí světy. Šli dál. Bylo klidné, teplé odpoledne, když chvilkami přerušované krátkými sprškami, které ovšem všichni ignorovali. Nebyla tady žádná vozidla, žádná nákladní zvířata, všude neruční vozíky a rošty na sušení ryb. Jošua se obrátil k Seli. Možná, že bychom měli konečně kousnout do toho jablka. Takže vy víte o trolech. Ostatně mám dojem, že k ním máte velmi přátelský vztah. Víte o migraci humanoidů. Přivedla jste nás na tohle místo, kde existuje zvláštní komunita lidí a trolů? Tak a teď, vy od nás něco chcete, to je jasné. Máte něco společného s migrací, Sally? Z prvo chvíli mlčela. Pak odpověděla. Ano, dobrá, neměla jsem v úmyslu před vámi nic skrývat, jenže by bylo lepší, kdybyste na to přišli sami. O tu migraci se opravdu zajímám. Je to porucha, která se jako ozvěna nese celou dlouhou zemí. A máte pravdu, nemyslím si, že bych mohla natož měla pátrat v téhle věci sama. Jenže někdo to udělat musí, je to tak? Pak ovšem máme stejný cíl, řekl Lapsang. Joshua trochu přitlačil. No tak, vem s tím, seli. Je čas na to uzavřít počesný obchod. Pomůžeme vám, ale musíte nám říci celou pravdu. Vy jste věděla, že tady to místo je a také, jak ho najít. Jak to? A především, jak jste se sama dostala tak daleko? Sally se zatvářila opatrně. A můžu vám dvěma věřit? Myslím, opravdu věřit? Ano, přikývl Joshua. Ne, odpověděl Lopsang. Cokoliv, co mi řeknete, a mohlo by být použitové prospěch lidstva, bude použito tak, jak já sám uznám za vhodné. Na druhé straně neudělám nic, co by mohlo ublížit vám nebo někomu z vaší rodiny. V tom mi věřte. Vy víte o spojitosti dlouhé země něco, co my nevíme, že? Dvojce jdoucí kolem kráčela v ruku v ruce, ona vypadala na švédku, on byl skoro úhlově černý. Sely se nadechla. Má rodina tomu říká měká místa a se k ní obrátil. Něká místa? Zkratky. Obvykle, ale ne vždycky, bývají hluboko ve vnitrozemí v srdci světa dílu. Bývají většinou blízko vody a za soumraku jsou silnější. Nemůžu vám říct přesně, jak vypadají nebo podle čeho je poznám. Je to spíš takový pocit než něco jiného. Obávám se, že vám nerozumím. Existují prostě místa, která vám umožňují rychlé putování přes mnoho zemí najednou jako sedmimílové boty. Lopsang zamumlal. Myslím, že červí díra by bylo lepší přirovnání. Jenže ta místa se posouvají, pokračovala Seli. Otvírají se a zavírají. Musíte najít cestu a tu pak sledovat. Někdo vás musí naučit, co máte hledat. Jinže ono to není tak ani tak něco, co se naučíte, spíš jako něco, co si pamatujete. Něco, o čem jste slyšel kdysi dávno a pak najednou, když to potřebujete, se vám to vynoří z paměti. Není to jako to koktání v kročce. Je to spíš jako pomocná ruka. Je to takové organické, chápete? Tak jako znají námožníci mořské proudy, odliv a příliv, větry a dokonce i slanost moře. A ta místa se přesouvají, otvírají a zavírají, nebo se rozpojují a znovu spojují. Zprvo je to pokus omyl, ale teď už se dokážu dostat k jakémukoliv cíli maximálně třemi čtyřmi kroky. Pokud ovšem proudy tečou tím správným směrem. Ješua se pokusil si to představit. Představil se dlouhou zemi jako válec světů, hadici, kterou může on procházet svět za světem. Tahle měkká místa byla jako... co? Otvůrky ve stěnách hadice, které vám nabízejí zkratky na celou řadu zemí? Nebo to možná bylo jako síť podzemní dráhy, neviditelná pod městem, spojující jistá místa, síť se svou vlastní topologií, nezávislou na tom, co se dělo na povrchu? A na té síti budou měkká místa, přestupní uzly. Lobsang se zeptal zpříma. Jak to funguje, ta vaše měkká místa? Poslyšte, jak to mám vědět? Otec měl o struktuře dlouhé země jistou teorii. Mluvil o solenoidech. O chaotických matematických strukturách. Neptejte se mě, jestli ho někdy najdu. Kolik lidí s tímhle talentem znáte? Pokrčela rameny. Není jich tolik. Neměli ho ani všichni z naší rodiny. Ale vím, že na dlouhé zemi existují ještě další. Občas některé z nich potkám. Jediné, co můžu říci, je, že poznám měkké místo, když na ně narazím a pak mám všeobecně celkem dobrou představu o tom, jak daleko a kterým směrem vede. Dědeček z matčiny strany to byl nějaký vkročník, ten poznám měkké místo na dvě míle. Děda je nazýval výlými pěšinkami. Byl rodem Ir a říkal, že když vkročíte na měkké místo, můžete pak pokračovat pěkně živě. Matka ale zase tvrdila, že když putujete takhle živě, děláte si dluh, který budete muset jednoho dne splatit. Jošua se zeptal. A jak je to se šťastným přístavem? Jako to, že lidé od někud mizí a objeví se tady, jak říká starosta. Možná to má něco společného se sítím nějakých míst. Třeba lidé putují tím neznámým prostorem a hromadí se tady jako sněhové vločky v dolíku. Hm, ano, možná je to něco takového, souhlasil Lopsang. Víme, že klíčem dlouhé zemi je nějakým způsobem stabilita. Možná je šťastný přístav něco jako potenciální studna. A je jasné, že fungovala už dávno před dnem na zem vkročení. V daleké minulosti. To jistě, ozvala se Sally skepticky. Poslyšte, ale nic z toho není podstatné. Trolové jsou nervózní, dokonce i tady. Vy to možná nepoznáte, ale já ano. A my se musíme zaměřit právě na tohle. Proto se držím vás dvou klaunů a té je vaší směšné vzdušné jitrnice. Protože jste si nějakým nejasným způsobem všimli toho, co já, že na celé dlouhé zemi něco vyplašilo troly a ostatní humanoidy. A to mě děsí. A stejně jako vy chci zjistit, co se děje. Ale co vás zajímá víc, Sally? To, co hrozí lidem, nebo to, co hrozí trolům? Co myslíte? Opáčila. Když se zešeřilo, vyslechli večerní zpěv, jakýsi trolí projev zdvořilosti. Trollové byli trolí písní, žili v neustálém hovoru. Ale to i lidé ze šťastného přístavu. Dokonce i za soumraků z nich byla většina venku, procházeli se, mávali na sebe, smáli se a bylo vidět, že mají rádi vzájemnou společnost. Všude se rozhořeli ohně. V oblasti tichomorského severozápadu nebyla skoro na žádné zemi nouze dřevo. A Jošu si všiml, že jak houstlo přicházelo stále víc lidí z blízkého okolí. Pěšky, někteří tlačili malé vozíky, na níž vezli děti nebo staré lidi. Takže jak bylo vidět, Jádro společnosti na řece Hamtulips nebylo izolované. Jak zjistili, někteří přišli až z místa, které bylo pojmenováno podle prvozemského světlu. Pojmenovali ho tak v roce 1954, když jakási dáma jménem Kitty Hetmenová, která se starala sama o sebe a právě se vracela z trhu Pike Place, nevědomky vkročila a byla překvapena tím, že budovy kolem ní najednou zmizely. Cestující z Marka Twaina byli představeni paní Monte jak se teď jmenovala? Byla to bělovlasá, výjimečně živá žena, šťastná, že si může popovídat. Samozřejmě byl to pěkný šok, to jistě chápete. A vybavuju si, jak jsem si pomyslela, že najednou nevím ani v jakém jsem státě. Už nejsem ve Washingtonu, tím jsem si byla jistá. Taky mě napadlo, jestli jsem si sebou neměla vzít malého pejska a červené boty. A první člověk, kterého jsem tady potkala, byl François Montecute který byl hezký a příjemný jako to jeho jméno. Rychle se mi z něj zatočila hlava a mezi prostěradly byl opravdový umělec, jestli chápete, co tím myslím. Sdělila jim to s bodrou přímostí starší dámy, která je odhodlaná přimět mladé lidi, aby si uvědomili, že i ona si užila sexu a podle toho, jak to podávala, že ho nebylo málo. Paní Montecuteovou obklopovala jistá aura spokojenosti a Jošově se zdálo, že do jisté míry je to tak i s ostatními obyvateli šťastného přístavu. Bylo těžké to přesně definovat. Když se to pokoušel vyjádřit, řekla Sally. Vím, co myslíte. Všichni vypadají tak, no, citliví. Byla jsem tady mnohokrát a po každé je to stejné. Nikdy neslyšíte stížnosti, nezažijete, že by si konkurovali. Oni vlastně nepotřebují vládu. Chtělo by se říci, že starosta Spencer je první mezi sobě rovnými. Když se, mi, když se má začít s nějakým velkým projektem, tak to prostě odchlepnou a pustí se do toho. To všechno mi tak trochu připomíná stepfordské paníčky, řekl Joshua. Celice se smála. Trápí vás to, co? Šťastná lidská komunita trápí Joshua valienté, toho velkého samotáře, který je sám sotvalický. No, je to zvláštní, ale je to pozitivní. To nemluvím o takových pitomostech, jako je telepatie. Joshua se usmál. A je úplně něco jiného poskakovat ze světa na svět jen na základě nějakého přihlouplého pocitu? No dobrá, máte pravdu, ale vy víte, o čem mluvím. Všechno je to tak milé. Mluvila jsem o tom s nimi a oni mi řekli, že je to tím čerstvým vzduchem, díky tomu, že tady není tlačenice, ale dobré jídlo, žádné děsivé daně a tak dále a tak dále. Nebo je to možná těmi troly, prohlásil Ješu Aspríma. Tím, jak se tady smísily trolové s Možná, připustila. Někdy mě napadá. Co vás někdy napadá? Napadá mě, jestli se tady neděje něco tak velkého, že by i Lobsang musel změnit rozměr svého myšlení. Je to zatím jen takové tušení. Mám takové nejisté podezření. Jenže v kročník, který není podezřívavý, je brzo mrtvý v kročník.